Baikwe na Kristo. E, Sumura reo ni nasema, kituwa chasumura reo kina sema, Amli za desturi zihizo futua, makuhani na manabi. Amli za desturi zihizo futua, makuhani na manabi. E, Nga mtu kwa maandiko funguwe katika kitabu cha Timotho wa kwanza. no baada ya mandiko mstari ma, moja huu, tuta... ndatao utaangulizi na msingi wa somo la leo sisi katika leo tutakuwa na somo fupi dogo. Ila namama main nimeona ni kamera mbili kwa Kristo hatuna uwezo wa kusikiliza WF. Ile vitu tulisoma leo na wiki inayofuata wiki mbili baadaye. Tunasema kwanza ule wa kwanza. Mbili, tuma. kwanza mlango wa pili. Tunasema kwanza mlango wa pili. Tunasema tuma. wa kwanza mlango wa pili, msari wa 5 kwa sababu. kwanza mbili, 5 sura. Tuma. kwa sababu, unimistari mwapsingi sana, na yana kasema miongoni, unimistari muhimu kabisa, ni huu hapa, okay. katika maisha ambu kristo, unisawa na ile Johanna 316, kwa mana jinsi mungu barupenda ulimu, unifano wa hii, unimistari mzitu, anasema, kwa sababu, mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya mungu, na wanadamu ni mmoja, wanadamu kristo yesu, unimistari, unatuondolea, eh, yale mafundisho, Yale matendo ya kimakanisa ya ki na kiimani ki Ya watu kutafuta upatanisho na mungu kupitia kwa vitu vingi Mwenja wapakua ni kristo e. Kama utangulizi tu wakristo leo anatafuta aomewe na maria Aomewe na watakatifu Aomewe na maraika ao ameona mchungaji na nabii na anakuta sana na sadaka maalum ya kuenda kuombewa. Yani ni hiyo lugha nyingine ndiko kupatanishwa. Mta hivi mtu akisema hem niende nenda kaniombe kwa flani kitu flani si kupatanisha kukupatanisha kukuapa ukarimu. Eh. Inaende kaitwa jina jingine maombi na nini lakini kazi yake ni upatanisho. Bibilia imekataa inasema hivi mpatanishi ni moja ni Kristo naye ni kwa sababu wali chukua ule uwanadamu akaonekana na watu kwa macho. Eh. Kwa somo la leo linatuambia miongoni mwa vitu vilivyofuta, tunaona kwamba zamani ilikuwa kinyume, iko tofauti kwenye agano la kale. kuna watu walioikuwa na jukumu la kukupatanisha wewe mpatanisha mtu wa Mungu na Mungu wake. Walikuwa nafanya vitu fulani, walikuwa wanaitwa makuhani, wengine wengine walikuwa wanaitwa manabii, walikuwa na majina mengi. Sasa Tunaona kwamba kwenye gano la Kristo baada ya Yesu tulizo kuchukua mwili ndio nasema wanadamu Kristo Yesu. Ya, ule upatanishwo kupitia kwa vitu vingine vyote, kwa watu wengine wote, kwa nafsi nyingine zote ukakoma, ukabaki upatanishwo kupitia kwa Kristo peke yake. Eh, ndio katika kitabu cha Yohana mlango ule wa 14 mstari wa 6 anasema mimi dimi, njia kweli na uzima, njia ni sehemu ya kupitia. Kweli ni neno la mungu na uzima ni uzima wa milele. Mtu haji kwa baba yangu ila kwa njia ya nimi. Jezo anataka kusema kwamba, mnajialiku kuja kwa baba, kuleta wema fulani, kutafuta wema baba, kuwa karibu na baba, kwa kupitia njia frani, na sema pana, njia ni mimi peke ya. Lakini leo, sehemu kuba ya watu anoyito wa kristo, wa makanisa na makanisa wa makundi na makundi, Wana atafuta upatanisho kupitia kwa vitu mbali mbali. Mpaka hata sadaka, hata wanyama. hapana. Upatanisho wetu ni mmoja ni Kristo Yesu. Nambaki kina sema alitukua umiri wa manadamu. Wanadamu Kristo Yesu. Katika unguwaki, katika wanadamu waki. Kwa hiyo, uo ni msingi tuu wa somo. Nakumusha tutu koto wa somo wa somo na mgea. Kwa hiyo kwa mama, somo, bla bla, siya elewi. Labda, je. yana sababu ya sebabnya Jamani, yana sababu ya yang Kwa nini? aku fundish. Maisha, ini, apa sebab tu? Uki pit. Macam saya nak cakap kat kita betul betul. My time langgushinas. Aku cuma semasa langgushinas terasa. Yesus lah semai. J, Ule mstari mana? na mana mana mana Walwa nyingine, ukisha kuwa na upatanisho, unatafuta upatanisho, sababa na kristo. Kristo yuko hapa unamongezea na vitu vingine na vitu vingine. Ndiko kuipoteza nafsi. Eh. Ndiyo ile hasara ya manadamu. Wezo kwa umepata vyote, umadherimu zote za dunia, umelara kile, katika kila hoteli, umekula kila. Lakini umepata kila cheo, lakini umepata hasara nafsi hapa. kwa sababu so, Yesu Kristo akisha changanywa na vitu vingine, Manadamu anakosa roho. Kama Yesu Kristo, mwisho manadamu ni kwenye jihana ya Hakuna hakuna njia ya amkata Eh? Eh? Eh, ninanena neno hili kidogo kwa msitizo kwa sababu Shetani kaiteka dunia katika Ukristo, katika ile eneo. Kwa siyo sio sehemu ya kuongea tunacheka. Ni ya kuongea katika hali ya kukemea kwa sababu Ni hatari wanadamu wengi wanapotea wanamtafuta Mungu kupitia katika malia, kupitia katika mambo mbalimbali na vitu na watu na vitu na maraika, na roho na vitu vingi vingi. Yesu Kristo anaingizwa tu kama yani kama tu elimlradi tu. Na hata kama ameingizwa kwa angeingizwa kwa nguvu, kimuingizwa kwa nguvu sio elimradi kwa nguvu vizuri. sambamba na vitu vingine. Yesu Kristo sana kata anasema hai ngii tafuta wokovu wako tafuta njia yako tafuta namna nyingine lakini sio kwa Yesu Kristo Anasema tunampatanishi mmoja ambaye ni Yesu Kristo Ngoja nieleze msingi wa hilo sasa tu, tumeikuwa tunajifunza masomo yanayongelea habari za amri za Mungu na tukaziganga katika makundi mawili tukaziita amri Wewe na mimi nianze kabla shika kwanza Uhusiano wa na manadamu na Mungu wake hiki tunachokiita dini na kuna kwenye ibada na kumtafuta Mungu Mungu na kumusema na nini hivyo vitu vyote ni vizuri kabisa ni vizuri na tuvifanye lakini lazima tuvifanye kwa ufahamu na kwa akili na kwa maelekezo ya Mungu hatua ya kwanza ya dini zetu sahihi na o, na maisha yetu ya kimungu na nini mbele za Mungu inaanzia katika wa wakofu Hatua ya kwanza ni kuokoka na kumamini Yesu Kristo moyoni na kumkiri kwa kinywa. Hapo tutakuwa tumemaliza swali ya kwanza. Swali la pili linalofuata na msingi hoja ya pili kubwa kabisa ni mahusiano yetu na Mungu katika sheria zake. Ndio maisha yetu ya Kristo. Vitu vingine sijui kula kanisani, tuna program za kujenga shule, tunajenga tuna na hospitali, sijui tunafanya vitu gani, sijui tunenaje kwaaona mgonjwa na nini, ni vizuri na nini lakini sehemu ya kwanza ni wokovu, sehemu ya pili ni kutembea na Mungu katika amri zake. Hivyo vitu mingine ni niongeza ya tu na ni nzuri sio aina ovyo. Kwa hiyo lazima katungie tujue ni nini ni wapi tumesimama mbele e. za, za Mungu wetu. Eh. Kweli kabisa. Sasa tumekuwa tunajifunza habari za amri za Mungu ambapo ndo nimeshasema ni kitu cha pili. Baada ya wokovu inafuata habari za Mungu namna tunongea na Mungu katika amri zake. Na tukaona kwamba kuna utata hata kwenye makanisa Wala kuambia wengine ah uh, amri za Mungu zishaondoka torati haipo tena. Tukaona haikuwa hivyo kwa sababu so Yesu Kristo anasema si kuja kuitangua torati. Anasema wala haita haitaondoka hata mbinguni na nilaziondoka yenyewe tabu. Basi kwa tukaona kwamba lakini waona kwamba je kama haipoondoka je ipo kama hivyo kwa wakati wa rusa au pala. Tukaona tuifafanue vizuri sasa ndio tuko pale. Tukaona kuna tukaona kwenye zile amri kuna amri ziliondolewa na amri zilizibaki na sio zilizibaki tu zilikaziwa na Kristo ndio kwa kuzikamilisha Haka zile zizizo usika. Tukaona, kwa mba kuwa za makundi mawini, ni, ni kulieta kwenye mukta za wasomu. Kuna amli za maelekezo amli za sheria zizo zinaitwa sheria za desturi tu, namna ya ku, na wani kono, namna usishike kitu na GCV tu kama hivo, namna za tohara, tohara, tumekua Tuna tunazikusagusa. Hizo amri zilikuwa zinasumbua kwenye, na watu ngini wanukua anawawa kwa kuzivunja. Yesu alipo kunja, hizo hizo ni nimezifu. disse o tena, hakuna Há cunha muita kwa que o hakuna quase hoje está kwa Há cunha muita gente que o cumo quase não há cunha viacunha flaní. Há cunha muita na bíblia dizem a katika a caminhar ba ilo. Wiki kwa Wiki. leo ni Wiki ane. Wiki agora está tudo somas somos Wiki ya pili, tukaona cunha la vyakula. Tukaona kuna watu, makanisa, kwa tu. makanisa, a na chai. awe Coca-Cola, kama uta kunyoka kwa kwa sababu kuna historia fulani mimi kwa kwa, Coca -Cola, badai, eh, kwa sababu tu tuli tukupendezwa na mtu aliyetengeneza alikuwa ni mhimili wa free muscle baadaye nikasema kama ile free muscle waka ikufa nao wewe atuja kama mengine leo lakini kwa sababu tunataka kuwa watakati amu. Ah -ah. Eh. kwa watakatifu mbele za Mungu kwa hiyo tukaongea baadhi za vyakula wiki ya nyuma iliyopita wiki ya 3 kwenye masomo Tuka ungelea miongoni maamri zizo ondolewa ni amri ya sabato. Tuka itibitisha kwa summer life sana. Na harita isha kwa sababu kuna dini na sabato. Imejenga misingi waki lazima. Ata ukiubiri marangapi watarudi uwa aze tena Kwa tutarudia tena tuweubiri siku nyingi. Nakini triple ubiri nitrosha kwa kachofu. Leo tunagunia kwenye kundi ni wiki ya ne sasa. Lakini ni ni amri zizo futuwa eh na yesu kristo na agano lake jipya. amri ya vitu wat, au mambo yanayoitwa makuhani na manabi. Wakati wa agano la kale makuhani ndio walikuwa kama madeleva wa agano. E. Na manabi ndio walikuwa kama we, unajua kwenye mege huwa na rubani kunakuwa na mwenzake anayemsaidia kusoma zile e, amani na rada si na na na, radassi, na, nina, na nini. Wale ndo walikuwa wanaongoza manabi na, na, makuhani. Kulikuwa na Kwa wakati wakati wa, Musa, wakati wa, wa, wa um, wadaudi wa Daudi, kwa kuna nabii nabi mmoja kulikuwa naitwa ujumbe eh kutoka mungu, kwa Mungu kwamba umefanya dhambi, akampa na ule mfano, mtari kwa na, na kondo wengi, alafu akaenda kula kondoo mtu mmoja, akaondoka jilani yake maskini. Baadaye, kwa manabi manabii wa eh, namna inanabihi isaya na nina nini. Sasa, hiyo hali ya unabii lakini zaidi sana, ya watu kwa pisaa mechangulua kasi mwendo unabihi wa kanisa, unabihi wa mungu, Ime, iliondoka, tutelizisiwa kwa mahalifu. Lakini, manabi, haukukoma, leo hii jina na unabii kama babo sabato haikukoma, ikahabia kawa Yesu Kristo katika wake tukapumusika katika Kristo, tukata kufanya kazi zetu, yungu 10 minguni Yesu Kristo kama ifanya, Unabiu ulikoma kutoka Katika kinyo cha mtu anayi na melena unabiu Kwa amia kwenye neno wabu Ukisoma kwenye kitapitia ufunuo Kuna unabiu wa mambo yote atakayo kujia Kwa hiyo katoka kwenye Vinyo vya watu kwa unabiu wa neno ni lorandi Kwa koma uh, Niku wanaeleza Niku wanaeleza Niku wana jenga msingi wakoye okay. um, Kwa hiyo Makuhani Makuhani kazi yao kubwa Ilikuwa ni ku fanya matendo fulani ila ni kutoa kafara au kunyunyiza maji au kunyunyiza damu au kufanya kazi yote hile, ilikuwa ni kazi ya kuwapatanisha kuwa, kuwa, kuwa wanadamu na Mungu wao. Na kwa kuna makuhani wakubwa na wadogo, kwa kuna kuhani, makuhani mkuu na makuhani Na kwa kuna watu wanaitwa walawi na nini watu wana wanaofanya kazi hile ya kimungu. Eh sasa kwenye agano jipya eh hao makuhani wakawa wameondoka pamoja na nabii wao. Je, ukwani ukaondoka Biblia hapana. Biblia inasema ukwani kaambia kwa Kristo. Ndio kufanya mtutayona. Hapo kwa wanadamu. Je, unabii ukaondoka pale ukaondoka ukaambia kwa Kristo badalo neno la Mungu. Leo huyu tu asikia nabii fulani na mtume fulani wale wote ni watu wanaowapinga Kristo wote. Eh, ukienda kwa mtu anakuambia tuko kwa mtume na nabii, ujue kabisa uko kwenye nyumba ya Kristo na umechagua kwenda huko Kwa so, sababu unenu wa mungu limekata. Mtuwene, kama utangulizi tu. Tuwene katika. Tuwene katika. Kitabu cha. Waiblania. Kuseme, je ayo mambo ya, au manabi walikuma lini. Au manabi walikuma lini. Na. wali koma komaje? Em tumesoma kwenye kitabu cha Hebrewia mlango nitaisoma kwenye King James kwa sababu Biblia ya Kiswahili hayo lazima ya haribiwe katika tafsiri kwa sababu wanaoitafsiri wanatumia manabii ndio wanaitwa mapadri leo. Eh. Lazima waharibu ili kusudi sieleweke. Mimi nitaisoma kwenye King James ambayo haijapita kule. Eh. Biblia unasema katika kitabu cha cha Hebrewia mlango ule wa 9 nitaisoma mstari ule wa wa 9 9 9 anasema hivi. niwaziye misalwa nana sema the holy ghost this signifying that the way into the holies of all was not yet made manifest while as the first tabernacle was yet standing asema roho mtakatifu aki nena kwamba wakati wa agano lakare tabi nako ni ni. ni kama ile ile ile nani aliojenga Musa eh ile ibada ile ilikuwa anafanya Musa wakati bado ibada za kimsa Musa zinafanya kazi Yesu Kristo wajaja anasema ndicho kipindi hicho sasa twende mbele msari ndo ineleza msari wa teso nilikuwa na utafutaasema which was a figure for the time then present anasema ilikuwa ni taswira eh ile ibada ule na alikuwa anazisha Musa na akampa nduguye Haruni, na mungu, anasema ilikuwa ni taaswila tu ya mambo ya na kuja Which was a figure. Figure ni kama picture tu ni taaswila. For the time that then present, kwa wakati ule, in which were offered both gifts and sacrifice. Anasema wakati uwa ilikuwa wanatoa wanatoa ndabihu, nazawadi, au gift and sacrifice. that could not make him that did the service perfect as pertaining to the cautious. priests and is a biwa we're going to talk na Musa eh hazikuwa ukamilifu zikuwa na uwezo wa kumkamilisha mtu eh na ndizo zinazo tolewa leo na makuhani kama mapadri wale yale maji wanayonyunyiza ule ubani wanao na hata wachungaji na makuhani mitume wa makanisa makanisa haya eh njoo jiwambele tukuwambe, kuwezu kajiwambea wenyewe, eh baraka na kupa wewe. Vile vitu nasema, vilikuwa, eh, vilitoka wakati wa Musa, kama taswira tu, ya kito machu kiro kuna uja, machu kuna kuwa ni maanarisu ya Kristo Sasa na ndina msani wa kume nasema, <coughs> asema, which is to the honor in the meats and the drinks, ambaye likuwa inahusu, mamba ya viyakuna na vinyoaji, nasema, eni diverse washings, na kuosha kwa aina mbalimbali au kutawaza kwa aina mbalimbali anaendelea kusema any ordinances na sheria tu za kimwili mwili, mwili. eh sheria alikuwa anasema e, ukigusa nitaenda nita kule baadaye kio ukigusa labda maiti unakuwa ni ninajisi ni, ni, ni huwezo kumkaribia Mungu huwezo kula pasaka Anasema kini kitu ni chanje, hakijangia kwenye moyo dham Yes, alikuja kusema badaya kasema Kitu kinachua mtu siha, si, si, si na jisi Kinachua mtoka, kinachua moyoni Uwaji, mawazo mbae, washerati, uchaf ni vitu, zambi zato kwa unafusina kwa naziona Anasema ni no hatai, no mbaya Hii ya kukusema kwa masi mtu amegusa mzonga siwa Kwa mfano ukiua panya Wakati huo ukaua panya, labla alikuwa nakula mazao yako Ukaenda kumtupa ukiome mshika, hata kama mshika na kikaratasi unatakiwa utengwe na watu wako mpaka usiku na unao eh hizo sheria hizo ni za kinje nje tu ni za desturi e, sasa hizo sheria unaweza sheria zile zinaingia, zile sheria zinaingia sambamba na makuhani kwa sababu ndio walikuwa wana uwezo wa kukutakasa bila kuhani usingaweza kutakasa E, yeye anasema hicho kitu nimekiondoa And I'm wa we which is only in the meats and the drinks, in the diverse washings and the kind of imposed on until the time of reformation. Don't understand kwa of them. I'm about to say matengenezo mapya but we were not. We were not. We were not. We were not. We were not. We were not. We were not. We were not. We were not. We Ni, ba, ni kwa unahesabiwa kutokana kwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Ni matengenezo mapya, ni agano jipya, ni, ni, ni tukio kuba, Hakuna tukio lingine la kutokea kuso wa dunia likaibadisha historia dunia kama kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Dio sababu una miaka kutokana na Yesu Kristo. Haizambi kutokana kuzaliwa kwa kina siji zoom, watu wengine maarufu. Sio akina Alexander Mkuu, sio akina Constantine Mkuu, sio hapana. Inazaliwa kutokana na Yesu Kristo. Mtu aliyezaliwa nafsi ya, alikuwa katika nafsi ya mtu aliezariwa tena katika holi la wanyama lakini kwa sababu alikuja na guza mungu akaiafiri dunia nzima leo kuna kundi la watu wanao wa, wa, imani kama kumba kama la wakristo hata kama ziwa wakristo kweli lakini alibadilisha dunia kwa yuhi, anasema hizo sheria hizo zilizo kwa ukuhani na mambo ya makuhani na mavazi yao nena gagalia wanavufaa leo makuhani wa makalisani Anasema zilikuwa zimewekwa kama taswira tu kama picha ya mambo ya jayo inasema eh mpaka wakati wa matengenezo mpya na anaendelea fs 1 na wa moja anasema lakini baada ya ujo wa Yesu Kristo anaofafanua mambo yakabadilika. Ujo wa Yesu Kristo ukabadilisha kila kitu. Eh. eh nitangulia kusema. Eh, nitangulia kusema. Katika agano jipya ambando tunayenda kusoma ya maandiko kwa undani zaidi. Kuhitaji kuhani, kuhani ni mpa, mtu, mtu wakati, wa kupatanisha na mungu wako. Leo hii unaweza, kama ukiamuo, ukimkosea mungu, ukaenda chumbani kwa ukafika magotu, ukaanguka kwa mulia, mungu, sema mungu ni zambeni Zamani hakuna lazima uende kwa kuhani, na utaji yako vizuri, leo hii unaenda kwa padri, vile vile. Eh? Ukishaya taja, Upewe, uambiwe lete mbuzi, lete siji, pondo, lete ngombe Kutika kubwa wa dhambi alafu, yende siji, chindwe, damu, infadwe, nini. mambo yote, ulubo na itaji, mtu na itaji na wanyama. leo hii, pipi nina tunajongea katika kiti, charehema cha mungu baba. Moja kwa moja. Tojo kuona kwamba, ilitogana na kifo wa Yesu Kristo, baada Yesu Kristo kufa, pazia ya lilo kwa jatenga, sehemu ya upatanisho, apataka kifu baba. Ba. Baba likapasuka likaruhusu watu kuingia hata ambao walikuwa kufika Na niko pamoja na <laughs> Lakini leo hii watu akifanya nami, wao dpika Kristo. Kristo anakuja anaweka kitu chake Anasema hiki nimekiondoa. Wewe unasema apana ni ninaendelea na hiki. Eh. Eh. Hivi kwa hata kama una mtoto mzuri na... labda ukamwambia Emne akafahamia sehemu baadaye ukamwambia okay acha kufagia tunaenda sehemu flani akakataa kaendelea kufagia unaweza kusema ni mtoto mzuri kwa vile anaendelea kukusaidia kufagia licho anachofanya na kima kosa, hawaifanyi kama atajuaelekezwa mu eh ndio hiyo watu akifanya kosa anaenda kwa padri anaenda si kwa mchungaji anaenda kufanya nini eh ni kum ni kumpungukia Kristo eh Unajua kuna msemo wa dunia ni unasema hivi akutoka naye hakuchagulia tusi akudhalauie sio lazima kumwambie sitaki hapana anaweza kaendelea kufanya kazi ya mambo amwambie sasa acha kufanya Eh Jamaa naongea peke yangu ninaongea ya na masikio ya Dio Naelewa Haya mtendelee Watu wanaona kwamba kuhitaji kuhani au padi, padre au kuhitaji mchungaji mabadi ni mfano mzuri lakini kwenye makanisa anawaambia lazima uje kwa mtumishi uje kwa mtumeni nabii ndio atakipata watu wanalipa 200 na 1/2 na 3,000,000 500, mwingine akiseme 30 Kwenye kumwona mtume ili kusuda amfanyie kitu fulani ile yote ni kumkufuru Kristo. Eh mm. ile ni kumkufuru Kristo. Kabisa. Ni kama kufuru. Ni kumpungukia. Eh. Hatuhitaji kafara kama walivyokuwa natoa wanyama, mbuzi, ngombe, kondo. Badala yake, damu ya Yesu Kristo iliyomwagika ndio kafara yetu. Ndio Pasaka yake. Hatuitaji pasaka ya kunyunyuzia juu ya mihimu ya milango ili kuzuli tu ya dhibi ya maraika muharibifu alia tumara na mungu kuwa apa ni damu ya Yesu Kristo iliyo wapi kwenye mioyo yetu Imenyuziwa siku gani, siku liposikia neno la, la, la kufa kwa Yesu Kristo na kumaga damu yake, ukayaamini kwamba niyo kweli ukakiri kwa kinyo chako ukauko eh Ndiyo habali hii Lakini leo mtu anakuambia ah hivi vitu vyote ni tafanywa lakini lazima niende kwa padre akanifanyia yiki niende kwa mtume nanabi, na nabii na nini. na wanafanya hivyo biashara inawa wana, ina yani ni biashara inawalipa kweli kweli. Shetani hawezi kukupa kazi yake. Lazima akishakupa akupe na biashara, akupe na mali. Ili usudi endele kumfanyia. Eh. Ili usudi Yo hiu nasi kumabia mkristo njoni tumabudu mungu bure katika neno la mungu, akakataa yukota yere ene sema mbapu wa za mtoza yifuwa msini. nasema mungu? Hee. Hili kusuudi tu, aweze kupata mariko ya shetani. Kwa hizi ya kwanza ni nasema sasa. Oke, okay. nikwa ni nasema huwitaji kuhani, huwitaji kafara, huwitaji damu ya wanyama, huwitaji chochote, Kuitari kushika siku, kushika kukula vyakura na kutokula vyakura frani, au kufanya tohara, au eh, kufanywa kichochote matedwa kidini. Kuombewa. Hee, mjoni ni tetu. Niyo soba munauna mana nyingi hapa, sifanyi kazi ni Niki anda kufanya zile kazi zi. Ujue ni mehe shanza kuwadangani. Weka. Chakia kuona kwamba Yesu Kristo Yesu Kristo anafika sehemu fulani mwenyewe katika Yohana 14. Itaamini sita nitaonyeshwa. Tawasomea baadaye. Anasema mimi mwenyewe nitakuwa siwaombe kwa sababu baba baba mwenyewe moja kwa moja mwenye kutoa yale mama anawasikia. Yaani wewe mwambie baba huyu nihitaji mimi, kwa sababu tayari kazao yeshaifanya. Hivi unaweza ukampeleka mtoto shule kwa mlipia karo, kwa kununulia uniform, ukalazimika tena kuonana naye darasani kusoma naye. Ushamaliza kazi yako, we umemunulia uniforme Umemunulia karamu Umemadaftari kila kitu. Tena weno kwa kainai darasani mkasome pamoja Ezo nasema mimi nimesha maliza kazi Nimesha wafikisha kwa baba Mambieni shida zenu Lakini leo Watu yesu mwenyewe hawa, hawatoshi Wanamtafuta kuhani Wanamtafuta mtume Wanamtafuta nabi Wanini tusonge kwa hasil Eh? Kwa jakwaza nasema Uh, hoja kwanza inasema Kristo peke ndio kuhani wetu. Kuhani kazi yake ni kupatanisha watu. Ni mpatanishi, anafanya matendo fulani, anatoa hmm. kafara anafanya nini? Ili kusudi hawa wakosaji Uwapate amani na huyu Mungu mtakatifu. Alikuwa anawaunganisha. Vabalo wana wa Israeli walipojaribu, hmm. sikwapo kwenye kitabu cha siko nimepanga lakini ni niseme ni Ukiso mwenye kitapucha esabu mnau wa kumina moja, kumina bili, kumina tatu. Wano wa Israeli wali kengeuka, waka fika semifanya, waka kengeuka, waka ataku. Badae, waka tokia watu wa netu wa kinakora na nini, waka asa kumtukana, sana kutaka kuleta mfugano na nini. Badae mungu wakasema M2N, na asa kuleta. Aka leta nyoka wa moto, wanakula wato. Nyoka wa moto, wanakuja, wanawaka, wanamula, kila mtarifu, wanaheta upizani. Kwenye vithitabu, esabu kuwanza kumina moja na kuenda pa kumina Ni Nisema mkuma sana. Anasema wali mjaribo mungu jangwani. Musa haka tumaharuni na bimu kwa katule. E, Kwaani mkuma. Haka sema nina katuke chetezo chako. Kama iki unachosikata ya kwa katuliki. E, ukafanya upatanisho wa watu wako. Haka e, ina asingefanya yule kuhani mungu wala kwa watumia wa, nyoka wa moto. Hali wenda kafanya ule upatanisho ule, ule nyoka wakakoma Amani karejea. Humi kuhani, puhani, haruni, humi padri, humi mtumishi, mtume, shumtume. Ka... Unataka kama si unafanya kazi gani? Kazi yetu mfunisha. Kwanini Yesu Kristo ni kwa nafunisha. Nikuhubiri, na kuambia mungu na chosema, ni kukapa mwenyewe ukalushufanya kazi na mungu wako. Mimi kimeanza kuurubiri, wale si kurizo una... eh, na, eh yale ni au ubiri mrefanya pana. Na kapa mwenyewe, muna zako shukuru mungu wako. Na mimi mnyonya na mungu wako. He? Kazi, niko hapa kuapa kuapatania? Pana, ni kuapa kuafunisha nelo mungu. kujifundisha binti. Eh. Kwa hiyo hembe tusome katika kitabu cha Waebrania. Kwa hiyo hoja ya kwanza inasema Kristo peke, peke, hana yusaidizi. Wengine na wambia, Kristo ah, ni kuhani, sana ni kuhani mkuu, alafu sisi, mapadri, na masikrofu, na makadunari, na mapapa, na mitumi, na manabi, diyo sasa makuhani wengine. Bili wina saba pana, tunaie mmoja tu, hatuitaji wapiri, wala wakati. Hatuitaji mkumba, wala mdogo, tunitaji mmoja tu, mkumba, basi. Nijo bili wina sema. Muto ina katika kitabu ucha, wae, brania. Mlangu ule... Waibrania inasema sana kwa nini Waibrania ni Wayahudi. Eh kwenye gano la kale walikuwa wanaonekana wanakataa, wanak, wanashindikana kuelewa ili somo, wanataka kuleta aya mambo ya makuhani na mila za za ki kuhani za zamani za agano la kale kwenye kwenye jipe. Na Yesu alikuwa ametoka kusema, "Huwezi ukachukua divai mpya ukaifeka kwenye viliba vya zamani na uwezo ukachukua ugo kuku, ukachukua eh, kiraka kipya uka ukakib, kibanika pale kitaichana. Huwezi ukaleta vitu vya zamani, makuhani wa kale, akina nini? Ukaleta kwa Yagaano la Kristo, mtakuwa haviendi ndani. Eh. Darara ni hela. Ya. Naamini mna hela. Ndio ha eh wa Hebreania mlango ule wa 4 mstari wa 14 mpaka na 3 Biblia 10:5. Yesu tangaio hapo yana sema Yesu Kristo ametosha. Huhitaji msaidizi wako. Zamani e. hapakuwa na Kristo hakuwepo kwenye mwili makuhani walikuwaepo na kuhani mkuu alikuwaepo lakini Yesu alipokuja Biblia inasema hawa watu wanakaa pembeni Biblia sema katika mstari ule wa 14 Ebrania Ebrania basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mingu Yesu mana wa Mungu na atuyashike sana maungamo yetu kwa kuwa hatuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya uzaifu bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote bila ku, kufanya dhambi. Anasema tunaye kuhani mkuu. Sasa ngoja niulize. Yesu Kristo aje awe kuhani na wanadamu awe kuhani. Mungu anaweza wa ushirikina kuchanganya na vitu vingine? Wakati kuhani ukuu akiwa ni kuharuni. Baada ya Haruni kuondoka maana moja mmoja alikuwa anaitwa eh, Eliezer. Na baada Eliezer Eliyeza alikuja mwingine mjukuu wake alikuwa anaitwa Phineas. How? Doarikuwa na hito makuhani wakuu. Tasa tunaye kuhani mkuhu Yesu Kristo. Yesu Kristo naitaji msaada. Hata neno na mungu. Bipurina sema. Hata kuwa hubiri neno wa mungu. Ninaanda nikapika kelene masaha msini. Kama mungu haja wafundisha hamuta elewa. E. Mimi ni chombo tu. Eh, Dani ni kama kipaza sauti. Lakini mwenye kuhubiri. Mwenye kila kitu ni Kristo na neno. Haitaji msaada wa mkuhu. Eh. Heh, dia semua pun ada nak kau watu barang yang jual tu, kata kau airi, mana kamu buat jawab ubi. Bini membeli lagi, kamu buat jawab ubi di Hawaii. Nah awam, eh, tunakuhani Ametosha. Nah tunawana sama nyingi ngeronim sari muda. Kau ni katikah Ibrania Sabah Shinasi. Ibrania Maana ili tupase sisi tuwe na kuhani mkuu namna hii aliye mtakatifu. Kwa nini tumomhitaji kuhani mkuu Kristo? Ni kwa sababu ni mkamilifu. Ili tuchukulie kwa mfano wale makuhani wa mwilini mapadri na ma, mitume na manabii. Tuchukulia na angekuwa ni makuhani. Yeye ana midhamini mingi kuliko huyu anayehudhiliwa, anayefuatanishwa. Kweli Ibi mtu mtu aliyeuwa anaweza kwenda mahakamani kwenda kumdhamini mtu aliyeba kuku Unakuta hili na madhambi kuliko huyo anayepatanishwa Ibnu anasema tunahitaji mpatanisha ambaye ni mtakatifu asiye na alie, alie kama sisi lakini hakutenda dhambi asema maana ili tupasa sisi tuwe na kuhani mkuu na namna hii alia mtakatifu, <coughs> asie kuwa na uovu. Kwa ufupi, hatuitaji kuhani mwenye uovu. Je, makuhani wa binadamu ana uovu, sio ma uovu. Panili tuwa itaji sasa wakati asie na uovu yupu. Au Kristo hatoshu. Kiona watu wana tafta makuhani, manabii mitome, makuhani, mapadri, ujue Kristo wao hawatoshu, na hawanae. Wanatafta wapao. wakwa wa. E. Masa nasema, asia kuwa na uofu, wawa wana tafta wanyo uofu. Asia kuwa na walo lote, wawa wana tafta wanyo mawa, kwazia uh, uh, uh, utosi mpaka kwenye unyai. Unakuta ni mlevi, ni mzizi, ni mkaba, ni mwizi, nim, ni mtamanifu, kira kitu, alafu ndiyana patanisha watu. Emu kwenye ulize, wale mitumena wa makanisani wale. Ni wasafiki asigani wale. Wizi wasadaka. Wanatumia mguvu za giza, wako Nigeria, wako mabahalini, wako South Africa, wako selimu frani, alako na kwamia andi wanataka kupatanisha wewe. Afa kitoka para na hena haza kubiri baka kwenye radio na kwenye tv. Kwa sababu na hena za kulipia para. Lakini tunai ya maya metosha, na biblia ndo inasema, Anasema, asiyo kuwa na walolote, alietewa na wakosaji. Yani yeye, <coughs> kama ingekua ni kuenda mahakamani kukudhamini, hana, hana kosa kule hata kamato kwa sababu hana uovu. Mm -hmm. Eh, mbadanishi lazima awe msafi. Eh, lazima awe msafi. Even kwenye weze, hametokia manaume na mkewake wakagomani. Arafa katokea mtu ambaye, labda yule muki, labda ni binti, A, alikuwa na mwisi kwa mbanda na mvugia nwa yaki, mkosefu. Anaweza kaja kwa patanisha hawa wili wakati yi e, nwa no, no, no, mtu umiwa namba mwini. Haiweze eh Lazima tafutu ya mtu msafi. Na kwa, kwenye uo oso wa dunia, hakuna mtu msafi. Ini, pas, ini, hata kwenye anga laju, hata malaiki, ili muitaji mungu kuchukua mwiri azaliwe tena kwa mwanadamu, kwa anusu ya mbegu ya mwanadamu hakuna mbegu ya mwanaume ili kwe papara ili kusuni aweze kutokea kwa mdamini vinginevo kila yote magia simama kwa mdamini kwa mpatanishi alikuwa ni mtuumiwa, alitakuwa kwa za suwetu mpango kwa za eminyo ili muitaji yesu kristo kama kuhani peke kama kuhani mkutu anayana zema aliyetengwa na wakosaji aliye juu kuliko mbinguni ambaye hana haja kila siku mfano wa wale makuhani wakuu wengine unaona kwamba anawakataa ana ana wale wengine wa zamani wale zema huyu sasa yuko tofauti nao kwanza kutoa nabi kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe kisha kwa ajili ya dhambi za hao watu maana yeye alifanya hivi mara moja alipojitoa na yake Nafikiri haitaji hata kuwa mba umeokoka kuwelewa haya mambo. Uitaji wapuwa umeokoka. Uitaji ufahamu mkubasa. E, watu ni wadzambi. Ni wakosefu. Watu patanishaji wakosefu. Na nazema hata wakati na wakati na wakati wakosefu. Wawo wapatanisha kina Haruni. Unakumbuka makosa ya Haruni. Mbila kumbuka. Haruni akaenda minda mindama mi, miwili. Siu mikuwa ni mindama. Nikuwa miwili. wakaanga kuyabudu wakati musa meenda mlimani kuongea na mungu sikuwa robaini huyo mtu ndo alikuja, hakapewa kazi ya ukuhani tena kawa napatanisha wanadamu Ile zambi ya haruni ni, ni zambi ya namlagari munga asema, hama kuhani hili agano wa makuhani ya namlagari ilimeisha, inaleta agano la utakatifu e, si itajima makuhani wa, wa, wa, wa, wa ovu si wa itajima pandi wa manabi wa uongo hili wa manaki enelea kujua Endelea kuichezea nafsi yako. Endelea kuichezea nafsi yako. Endelea endelea kulipinga neno la Mungu. Siku zinakuja ukalima nadamu. Eh. Kajiunginana na tujikosee fulani tu. tu, tu kwa sauti ya maumivu. Ye. Eh. Hata kaendelea na hiyo hoja sana. Kwa tunaona sababu kwa nini hatuhitaji kuani mwingine. Sisi tuliyenae ni Kwa sababu wale wengine wote wa wanadamu hawastahili. leo hii mtu wakia amefanya kosa kwenye makanisa hayo Ana eti, anaenda kufanya kitu kinetua kitu bio. lazima apatanishwe na mungu na unajua anatumiaji mwakia nisha kufanya yu kitu wakati niko e, baba uni bariki kwa kuwa nimetenda metenda zambi siku sikia sikuizu hamisha badisha ilo nimi yani kubariki ni yeye mwenyewe wala yule mwenye mizambi yake mikuba ndiyo unayetaka kutakasi E, eh. ngumu kwa kati nchini katikisi maki ya kieni ya kihaya ndoo trianza na, thatha bampomu kisha orokuba michezo thata kisha hawa, unisame sababu ni kufanya zana frani, na nijamani na kujibu kwa nguvu, kwa kati unikaoto kado go, thatha dambe ni huo huo, metoka huko kuhulewa Kuzini kufanya kina kito, eh, etsi ndori kodi inaku, inaku pandisha mashtani, e. Eh. co tu nasce tu uja somai ele liga com isso mais soa ele no lugar do azul ah tu meita de patanisho na damma baia mas ele pede a semana a semana na mara mara Unahitaji tena mtu mwingine wa kwenda kujipatanisha tena ndo aje kupatanisha. Itakuwa ni aina fulani. Ni kama kuandikia mate wakati wino fika. Eh. Wino uko hapa unaanza kunywe. Unatumia mate. Yatakauka. Yata Hayadumu. Amen. Amina. maneno haya sio mepesi. Na sio mepesi pia kujua na kuyahanda na kuyahubi. Asi naumba tu siyapungu kitu, tuyapoke. Labda kesho na shokuto, tokutana na mtu, anaitaji uumusahada. Labda uwe mwenye, uruko, kuna simu bada, unadangajika, unavuto-vuto, unainela, unasemua, wajanene kwanabia, kani ombe, wakati mithambi yaki, nimikubo kutuwa kwako. Tia, tunajua mithambi zaki, atujuri, tunajua, maradamu ni mithambi basi. Kujia, Boku uh, najua kristo wa ni wagumu kufungua Biblia lakini ngone ni walazimisho kuifungua na mimi. Hakuna jinsi. Twende katika kitabu cha Walawi. Eh, mwangewe watu wa, ukiwaambia twende kwenye agano la kaya gizali ukiwatoende. Hamna jinsi. Lazima njefute pia vitu vigumu. Twende katika kitabu cha Walawi mlango wa 14. Kitabu cha tatu, mwanzo kutoka mambo ya Walawi. Kabla hujafika kwenye sabo hesabu unakutana kitabu cha mwanzo. Mamba, Mamba la oi mlangu ule wa... Tu mstari wa tano. Mamba la oi tano. Anasema hivi. Tusome ule mstari. Walawi, do wale, do makuhani hau. Ni kitabu cha mambo ya makuhani, makuhani. Wakati munga na yaweka, hanikwa na weka kivuni. Haneka taswira. Lakini, asema mambo ya ripo kamilika, haka weka kivu. Nikama mtu, wakati ujaezeka, uja ujafanya nini, Unaanza ka ka hema tu, kaweka ma sheeting, kaona kaa mradi mvua tu isipige na jua. Lakini ukisha hiyo ukisha ukisha eh um, weka bati. Ukisha paua na bati, unahitaji tena kuweka ma Hapana. Eh, kwa sababu anasema ni kivuli tu. Mlango wa walawi. Msari wa tano, anasema hivyo. Walawi tano tano anasema hivi. Sikiliza maneno, anasema hivyo. isha itakuwa hapo atakapo kuwa na hatia katika mambo hayo mojawapo Nipo atakapo liungama jambo hilo li, alilo likosa mleenda kungama kwa padi ya mfano wake naye atamletea bwana sadaka yake hatia kwa ajili ya hiyo yake Alio ifanya maana kondo wakike au mbuzimuke kutoka katika kundi lake kuwa ni sadaka ya dhambi kisha kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya hiyo dhambi unaona elimu kwa ina kwa zamani hii ndio inaenda inafanyika kwa eh hey, hemu leta sadaka kazuli, maalum alafu wewe uh, uh, tukuondolee mikosi ya, ya kifamilia leo no, hii wanafundisha mikosi ya familia hawafundishi na naipo? je wanakutoa hebi bila, bila kuleta dhabihu Dabi walio itua Yesu Kristo, Haitoshi, ukimpungukia Yesu Kristo katika kazi yake, na ye ya Eh, kimpungukia Kristo ata na, na usiombe kupungukia na Kristo. Eh, muombe mungu bada usiipungukia. Se mingana seoma sita wacha wala sita kupunguke. Eh, ni watoto wanaume wadogo wadogo, melew, hehehe, ayam, cakap, jenelle, kau nak aku ambil ni beribu kuah, ini untuk agak untuk lauk. kalau hiu cutan cutan itu saja, esok malam ada punisan ni eh, ku huwezi ku chukua vazi kuku agano la kale ro no? ukaanza kuweka eh vilaka vya nguo mpya umekosea yani uone dukani ununue nguo mpya kuja kuna kutengeneza viraka vya nguo ya zamani utakuwa umekuwa mtupu ndio amesema Yesu si ndio lazima uweze kutengeneza divai mpya ukaweka kwenye vilipa vya kale vile vile uweze kuchukua agano la Kristo vitu vya agano la Kristo Ukavitumia vitumia kwenda kutengeneza agano la Musa na la Haruni. Utakuwa umekosea. Na aliyefundisha hivo ni Yesu. Eh. Ukatumia ukuhani wa Kristo kwena kutengeneza ukuhani wa Musa. Apana. Dawa yake unawacha ukuhani wa Musa unachukua ukuhani mpya wa Kristo. Anasema divai mpya lazima yuko kwenye viliba vipya. Eh. Kuhani mpya kwenye agano jipya. Che ku hali wa gano la kale mwenye kuvaa kama gano la anafanya kwenye agano jipya hype. Na usishangae ndio sababu watu wanapotea. Ni kama muumini mkiona kwamba dunia inayenda hivyo. Malawi tulikuwa kwenye tano, twende kwenye 14. Usitoke. Agalibia kumaliza lakini ndio tuna mambo machache machache kusini. Eh. Malawi Ata, ata walawe kuminane sina mnao kenda wapu kwa jiri ya mnao. Naro ni neno hilo. Asema upatanisho utafanjika na nini. Na walawe na, na makuhani. Walawe kuminane, kuminatisa na ishirini. Lakini nikwa, kwa ni kwa. Kwa nimesema mgoja niende. Soe na akane ulakari kidoku. Watu wazoe kulifungwa. Kuminane, kuminatisa na asema nini. Kisha kuhani atasogeza sadaka ya dhabi. Na kufanya upatanisho kwa jiri ya u. Yake huyo alie eh, atakaye takaswa kwa sababu ya unajiswa. Kuhani liya yukwana upatanisho. Eo eh, yana kwambi ya nena ugeisha utafanya utafanya kitubio utasoma uta, uta, utasali sala Maria tano na ni na, na kituka ngingine na baba yacu ya minguni taba sikuinano nini alafu wakati nazo kwambi ya uje unakuja kujia kanisa ni kamadani mbeti ni kubwa. wanasiku una pariria kanisa na nini kituka kama Mna kwa kazi re ugeisha Yesu Kristo haikutosha, Jamani usipungukie kazi ya kazi ya msalaba ni kubwa ya. E. Tuende, turudi katika kitabu cha ebrania kumi kuminamoja. Ebrania kumi kuminamoja, tuwaka tu... E. Ebrania kumi kuminamoja, msichoke, natabia kumaliza. Lyo nimesia sema hama somo, tukua tuwafani marefu sana, sababu, Kwezoe wetu kukusikiriza kusikiliza maneno sio mkubwa kwa hiyo. tuna tunangata tunachoweza kumeza. E, tunangata kidogo. Habari ya 10 Zadari wa kumi anasema. Na Ile anasema na na kila kuhani akisema wiki waka, wakati husimama kila siku akifanya ibada na kutoa adhabu huzile mara nyingi. Eh muna sababu unasikia anafanya kitubio karibu kila Jumamosi. Eh Amazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Lazima zile dhambi zilipotee. Hey. Eh. Ama kuvani mitume na mara. Ndio so, hivi watu ambao wanaombewa kila Jumapili kila Jumapili. Unakuta ni, ni anaombewa miaka kumi mfululizo. Eh hey, leo njoni mbele. Akija nabii wa uongo kutoka Kenya ni yuko mbele anakumbuka. Unajiuliza Upo kuombewa hakutoshi hata mara moja ngarau. katika hoja nyingine hoja ya pili kwa sababu tunaona kwamba kuhani tuli nae ni Kristo sio wale makuhani wa na tumeona upungufu wa makuhani wa kale hoja ya pili nasema Yesu aliondoa makuhani na manabi. sasa je tu watu katika hali ya kuwaondoa na kuionyesha kwamba walikuwa dhaifu na yeye mwenyewe alikuwa ndiye alitosha alikuwa kuhani kumkamilifu asiye na wa, asiye na doa asiye na dhambi aliyejaribu kama sisi Lakini ingoja tuangalie jie aliwaondoa na mnagani. Tuhene katika kitabu cha Luka. Tukwa tunamaliza. Ntavistari mindea. Mi, eh, na Sio menefu. Kwa sohoja tuushan zigenesi. Yes. Luka. Tuhene Luka na Sita kumina sito. Ah, Ino ni agano jipia. Jie tuone agano jipia linashuhudia nini kuhusu makuhani. Luka kumina sita kumina na Luka. Kumina sita kumina Luka. Kuminasita wa mstari wa kuminasita nasema niki Torati Apo tunanguia makuhani pamoja na manabi wao Torati Ukisema Torati no? Jina jingira la Torati Ni sheria, sheria Mhudumu wa Torati alikuwa ni Kuhani eh, Ndia alikuwa msimamizu wa hile Torati eh. Torati na manabi Lirikuwepo mpaka Yohana Yalikuwa nasema bari za Yohana mbatuzani Tangu wakati huo Habari njema ya ufanywa wa Mungu hutangazwa na kila mtu ingia kwa nguvu. Azima habari za nabii na bibi na Torati, Torati haya. E, na sheria za makuhani zilifanya kazi mpaka wakati wa Yohana Mbatizaji. Baada ya hapo tunaongelea habari ya injili ndio jina jingine habari njema. Yume Mungu asema mara Torati na nabiilikuwa hapo wakati wa mpaka wakati wa gas. Tangu hapo inahubiriwa habari njema ya ufanya. Habari injili ni nini? Unasamehewa na Mungu Baba mbinguni bila mpatanishi katika tiyako. Bila Maria bila chochote. Bila mitume, bila malaika, bila sisi, amesimamizwa kanisa letu mtakatifu nani? Live active. Ni badala za za miungu um, hizo. Tunaona manabii anaondolewa. Paka wakati wanaona mbatizaji não semana a Bíblia o mundo a missão quando a palavra está lá, e vou não se Paulo, me chume, é, não se semana Jesus, amna, tu é que é tico aqui não se semana Baris a Bíblia, não se semana Ebrania moja moja. Kwa tu maona marabini na ma, naturati ya makuhani na ondoka. E. Jei nipo ondoka na kusema kwamba mefutika pana. Ime nafasi yaki mechukuliwa na vitu bora zaidi ambavyo ni agano la kristo. So ina katika kitapu Ebrania moja moja. Anasema Ebrania moja moja. Kitapu Ebrania leo tumekanacho sana. So nipo panapo sumbuwa. Ebrania hawa, ni, hawa na tufote na, na na kristo wa leo. Mbao na nilea kungangania vitu ya kare. Watu wa mataifa wanavyelewa. E. Bibra wa kwanza Mungu ambaye alisema zamani na manabi na baba zetu katika manabi na kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Eh alisema, alisema na baba zetu kwa kutumia manabii. Eh na akatumia njia nyingi na, na nyingi. E, mpaka jisema, mtare kwa namna nyingi. Eh mpaka unaweza kusema hivi mtariye kuwa mhudumu mkuu gano la kane kwa nani? Mta mpata. Kwa wa waina nyingi, alikuwa kina Ibrahimu, inamusa kina Dawudia nini, alikuwa wajakamilika, na wale watu alikuwa wadzambi, vile, vile, vile kama mimi na wewe, wale ukorewa kwa neema Yesu Kristo, lakini kwenye agano jipia tunumjumbe moja, tu agano jipia ni moja, tu ni Kristo, mm. eh, hana mwingine, agano nakale, nilikuwa na wengi, mungu ambaye mbaye, alisema zamani na baba zetu, katika manabii kwa sehemu nyingi, kwa sehemu nyingi, na kwa njia nyingi mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mlizwa yote tena kwa yeye alifanya ulimwengu anasema huko nyuma alitumia njia nyingi anachoma na pia akatumia mitu, akatumia namna nyingi Anjima, mwisho wa siku leo hii hata mitume wale ambao na mara hii hawana fast kwa sababu so yuko Kristo Asema, huko nyuma ritumia njia tofutufauti, manabi, nanini, nanini Leo hii, kuwezi kwa sema, aa, mebarisha sasa na tumia mitume na manabi Na kristo yuma wapana, ana mitumia kristo Pekia yeah. Mtu some, kuna misani moja atu, atu kusoma Mwaya ni usome kabla si, ni sije ni kausau Tu enekatika kitabu kirecha Yohana Mlango ule wa shirini na sita eh, Waia, wa, wa kumina sita Yohana kumina sita Uh, labda mwezi um, mstan tausoma, tu tuache tutasoma wiki ya eh tusome tutasoma wiki, wiki zijazo baada ya yeah, Christmas tutasoma tumeletoka kuona kwamba kwenye agano la Kristo Mungu anatinaa na la sisi kupitia njia moja tu maana leo hii watu watu wanao makatoliki wanaweza kwaambia kwamba wana, Mungu anasema nao kupitia kwa Yesu Kristo aparada na kwenye kwa njia nyingine anatumia na Maria anatumia na mitume na manabii anatumia na mapapa anatumia na papa akisema amemaliza leo hii leo hii watu wa Jumamosi wana mtu anaitwa Ellen White ndiye aliyewaambia habari za ukufu wao kubali usikubali kubali usikubali kosi vitu vyake ndivyo wanavyoamini vya Ukisikia sikia neno mungu anasema amesema sisi kupitia kwa mwana Kwa nyingine ametumia Biblia E jina nyingine ramwana Ni neno E Kukinjia kwa kanisa lorote Kwa wape kanuni ndogo Ukakuta kuna vitabu vingine wamevishikiria Wamevweka mbele vina nguvu Hata kama watakambia Ayo ni kidogo siu kama Biblia sikia, Ujue ni manabiwa wongu Ni kilahisi tu Ni kanjia karaisi sana E Njie yeah. Ukikaa hapo huwezo kwa tafakari, kwa kumbuka sehemu na sehemu. Eh, nivali. Na sio lazima tumia kitabu, anana katumia Nabi. Awamia hikitu, eh. Nabi, ni Nabi frani ndia, anana katumia hicho. Sio lazima tumia nene ureo andi. Emu, tumalize. Tuma Yesu aliondoma kuwana manabi. Emu, tusome kutuwa katika kitabu cha Luka. Luka tuko kwenye luka kipindi twende kwenye luka mlango wa 20 mstari wa 46. Huu ni mstari wa pili kutoka mwisho kwa tumemaliza. Luka mlango wa 20 eh mstari wa 46 mstari wa 46. Emmsikiliza Yesu Kristo alichosema. Kishaba linda kuelewa. Useme ni nzachagua kuendenda ninavyoendenda au nitamsikiliza Kristo mwenyewe emmsikiliza alichosema. Luka 20:46 anasema hivi. Jirindeneni na waandishi, hao ndo makuhani ndo wabeba la Mungu. Ah bwana maanisha waandishi wa gazeti. Ah. na waandishi wapendao kutembea wamevaa mavazi marefu na kusalimia masokoni na kuketi mbele katika masinagogi na viti vya mbele karamu. J, Watumishi wa neno analosema ni neno la wa Wanao Wanaoivaa mavazi marefu. Leo hii wapo hawapo. je Yesu arasema watafute wa kuhudumii anasema wakimbie lininde kabisa Now, eh leo kuna na kitu wakati kwa huko walikuwa wakita litania si yes, yajui akisoi chaji mnaweza isoma, muda wa risa mama mwenye nini nini mama mwenye nguvu zote mama mwenye kuteka mbinguni mbele mnaweza ni salandefu anasema jirindeni wana wasali sana nevu na anakuambia nyuma yake ni nini lengo lake anasema wanakula nyumba za wajali lengo lake ni kupata utajiri wanafanyia kazi kwa wanakusali na kuhamia wale wavama mavazi marefu hao miongoni mwa vitu ambavyo wanavifaidi ni utajiri wa duniani ni matajiri kweli kweli ni matajiri so kula nyumba za kila mtu paka za wajani manabi na mitume hawali nyumba za wajani kwa tarifa yako mitume na manabi awali, awali elaza watu injenazo wanakula wale watu wa jinga wa jinga yule ambaye anaheza kaenda hakafanya kazi ya kibarua akapata pata elfu yote mwaja kwa mwaja kakakabizi kwa nabi ili kusuda mwekei mkono ni tabu wanakula nyumba za wajani Matayo, mstari wa mwisho kabisa sasa. Kwa hivyo bada ya hapo, toko tusha marizo. Tumurango ule wa shina tatu. Uwezu kamaarizo hizi mm. ya bali bila kuena matayo shina tatu. Mungu alipo kuwa na wakata wa makuhani na manabia. E, anasema ya, matayo shina tatu. So, mstari wa kwanza, anasema ya. Tusha kuwa ukotu. Na watano, anasema ya. Isha isu wakawambia makutano. Na wanafunzi wake. Matayo shina tatu moja. Haka sema, waandishi na mafali sayo katika kiti cha musa. Basi yotu watakawi waambia ya na kuyatenda. Lakini kwa mfano wa matendo yao, na Yuka naunga mkona hatu kamba wadu watu wazuri. Eh, badewe ni kusipo kwa wajawa kutewana kanisi. Lakini badai ya sema chana na mkwa wajawa kwa mkwa. Ndia doho hawa ndo, doho kuhu huo ndo wahudumu wa njini ndo kazi yao. Ndiyo wahudumu wa njini ndo washika torati ndo wafungisha torati. Walio kwa wafungisha torati. Kustari watano nasema yao. Tena. matendo yao yote huyatenda hili kutazama na watu kwa kuwa hupanua hili zizao kuongeza matavua yao mwana nini. kwa kuwa kutazama kumistani mwana zirona usunini ni kuwa nataku nyesho kwa mba yesa ni kuwa na wapinga anawakata anawakata huku hey. Ana njuma wakanda kuwa kemea ole ole ole ole ole aya zekani watu wanapewa ole ole jua ole alafu baadaye useme hao ndio wa kukutanisha na Mungu wako. si Tusidanganyike eh, na atue wajumbe wazuri wa hili neno. Kati no, mwingine lipambanie, pambania ipiga ipiganie ipambanie injili ya Kristo. Na utapata thawabu. Eh kwaaza, na watu wamepotea waambie uko bwana uko sawa, wewe uko hivi. Kweli uko hivi. Nikusaidie wewe kwanza na iwafae watu wengine pia. Mbaba tunakushukuru kwa ajili ya mlango, ya masomo ya leo mungu. Tunachua uh, ni neno lako ya Kristo ya mkini mengi ya metuponyoka, mkini hatu kwa, erewa, mkini hatu kwa Kini, Ni katika rehema na nema zako mungu. Tunaweza kwa kamirika. Mbaba na sisi mungu, kaputa wanyiken na wanaondoka, wanaobati vya vili wapagojanasi katika yote Jehovah. kushukuru mungu kwa rehema zako. Tunakushukuru mungu kwa rehema zako. Tunakushukuru mungu za. Mwisho wa maka, na isi shibe tu ya kimini, weishibe ya kimini na kiroho pia Na tukakutu kusewewe na kushangiria katika ronapweli Wada mshukuiwe katika tuna na mkubapa mwana, ronapakatifu Kimini yote na kukia yote Amen